Nincs is. Jó. Na, tehát a következő helyzet ma apostolok cselekedetei 18. részének az elejét fogjuk megnézni. Nagyon jó, szeretem kezdődő gyülekezetekben az apostolok cselekedetei tanítani, mert, mert itt kezdődő gyülekezetekről van szó. Nagyon tetszik nekem, hogy látjuk, hogy hogyan vezette az apostolokat a Szentlélek Tetszik nekem az, hogy látjuk az embereknek a reakcióit, és nagyon tetszik nekem az, hogy nézem az apostolok cselekedeteit, megelemenedik előttem a mai nap. És nagyon jó, hogy, hogy a Szentírás az tényleg úgy igaz, ahogy, ahogy van, hogy ez élő és ható, és ma is él. És hogy olvasod a Bibliádat, én bátorítalak, hogy olvasd minden nap a Bibliádat. És kérd istent, hogy, így legyen, hogy nyissa meg a szívedet, meg a szemedet, hogy értsed. Mert amúgy nem fogod érteni. Amúgy az Ószövetség az egy jó Stephen King regény lesz a számodra, az Új Szövetség pedig egy ilyen valami cuki, szerelmes történetű, jó tanításokkal. És lehet, hogy nem is fogod érteni. És Isten adta a lelkét, és ha te imádkozol, hogy Isten adjon megértést, hogy a Szentlélek vezessen el, akkor ő vezetni fog, és érteni fogod, és látni fogod, hogy, hogy hogyan alkalmazd Isten igéjét a mai napokra. És nagyon jó, hogy az apostolok cselekedeteit nézzük, és tudjuk alkalmazni a mai napokra. Meg tudjuk ragadni azt, és magunkével tenni. Én azt szoktam mondani, amikor imádkozom, hogy Uram, add, hogy az hússá váljon bennem. Hogy megmaradjon bennem az, amit, amit látok. És bátorítalak, hogy ahogy ma nézzük, legyen kész a szíved arra, hogy Uram, mit akarsz nekem mondani ma? Mi ez az egy szó akár, amit mondani akarsz? Mi ez a mondat? Hogyan akarsz engem vezetni? Tehát a 18. részben, és hogyha először vagy itt, akkor elmondom, hogy mi úgy szoktuk csinálni, hogy versről verset, tanítjuk a Bibliát, belefogunk egy könyvbe, és ezt megpróbáljuk végig megérteni. Azért, mert <kül> Nem mindig jó az, nem mondom, hogy rossz, nem mindig jó az, amikor csak ide-oda kapunk, odakapunk, bizonyos témákat nézegetünk a Bibliából, és így van egy gyülekezet. Azért, mert az ember kísértve érzi magát arra, hogyha mondjuk kevés az adakozás, akkor arra tanítson. <gül> Talán hát válkoztál is. De ez nem helyes, ugye? Vagy hogyha, hogyha lát valami problémát a pásztor, a gyülekezetben, akkor mindig arról van a tanítás. De, de csak képzeld magadat azoknak a helyébe, akiknek abban semmi problémájuk nincs. Azok csak ott ülnek és, és nézik ezt az egészet. De mi szeretnénk megérteni az igét. És, um, csak ugyan, hogyha össze-vissza témákat veszünk, akkor nem értjük az egészét. Miért írta, hogyan írta, mire épül az, amit mondott. Ezért szeretjük, én legalábbis szeretem úgy tanítani a Bibliát, hogy megyünk végig és megértjük. Miről szól az a levél, és az apostolok cselekedeteinek már a 18. részében vagyunk. Az már egy jó, jó dolog, már jó sokat tanulmányoztuk, és itt megyünk tovább. Első két verset olvasom először. Ezek után Pál Aténből eltávozván Méne Korintusba. És mikor egy Akvilla nevű Pontusi származású zsidóra talált, ki nemrég jött Itáliából és feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta vala, hogy a zsidók mint távozzanak Rómából, ez ugye zárójelben. Hozzájuk csatlakozék. Pált látjuk ugye, a múlt óránkon megvizsgáltuk azt a történést, egy nagy, nagy ajtó nyílt Aténban, és oda vezették Pált a meghallgató helyre, a Európágoszra, álljál fel, mondd el, hogy mi az a tanítás, amit hirdetsz. Úgy nézett ki, hogy aténban egy hatalmas ajtó nyílik, egy hatalmas város, Tele olyan emberekkel, akik valószínűleg keresték az Isten, csak rossz helyen. Ugye? Mert mindenben volt Isten, a görögöknek mindenhol volt Istenük, mindennek, és hogy nehogy kifelejtsenek egyet, akkor még az Istennek, aki nem ismerünk, annak is volt egy imádati hely. És úgy nézett, ki, hogy egy nagy ajtó nyílik, de érdekes, hogy ez, vagy Lukács úgy számol be, hogy de itt csak néhányan, néhányan csatlakoztak az úrhoz, Pál megtett mindent, amit csak tehetett. És tudjátok, vannak ige hirdetők, akik azt mondják erről, a, erről az ige hirdetésről Aténban, hogy nem volt jó, mert Pál túl sok cicomát tett bele, és akkor ez, ezért nem tértek meg sokan, de én azt gondolom, hogy Pál nagyon jól csinálta, egy nagyon jó példa előttünk, ő megtett mindent és próbálta úgy elérni ezeket a görgöket, ahogy ők megértik. És csak sajnos kemény volt a szívük. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz egy olyan emberrel, akinek kemény a szíve. Néha az ember rosszul érzi magát, amikor evangélizál, és olyan, mintha a falra hány borsó lenne. Voltál már így? Próbálod megosztani az Urat? De csak. És próbálod így, és próbálod úgy... Tudjátok, ma látni fogjuk és beszélni fogok arról, hogy a megtérést azt nem te fogod kimunkálni. És te azt nem is tudod kimunkálni. Te egy eszköz vagy, aki arra van hívva, hogy elmondja az evangéliumot, és ott befejeződik a te munkád. Mert a szent lélek az, aki meg tudja érinteni az embereket. És ha megszakadunk se, vannak Vannak helyzetek, hogy hiába próbálod, csak hogy tovább csinálod, oda vezet, hogy kárhoztatod magad a végén, hogy milyen rossz vagyok, és nem tudom megosztani az evangéliot. Csak egyszerűen mondd el, és bízd Istenre. Vannak emberek, akiknek nagyon kemény a szívük, és a témban, ezek az emberek nagyon kemény a voltak. Pál fogta magát, és tovább is megy, és úgy tűnik, hogy tovább, eh, hamarabb távozik Aténból Pál, mint ahogy elterveztem, mert ha emlékeztek rá, beszéltem arról, hogy ő üzenetet küld Timóteusnak, hogy jöjjenek utána, mert úgy nézte, hogy itt egy nagy ajtó van. De nem várta meg őket Aténban, hanem ezután, az egész után, mert láttak keménységet, kijön a városból, milyen érdekes ez, és Jézusnak egy tanítása jut eszembe. Jó, nem fogadnak be benneteket abban a házban, gyertek ki, verjétek le a lábotok porát, vagy abban a városban, és menj, menjetek tovább. És valahogy így ez, ezült itt eszembe, hogy Pál talán körbejárt a városba, látta az embereket, beszélt velük nem csak egyel, és nem csak ott, és látta ezt a keménységet, megtett mindent, amit lehetett, de ő egy misszionárius szív. Megtette, amit lehetett, és aztán ment tovább. És ne higgyétek, hogy nem, nem alakult itt egy gyülekezet. Aztán egy gyülekezetben nem Pál alapított. Talán voltak ott rögnők, akik még emlékeztek pálra, akkor elég volt. Tehát volt ennek eredménye, de Pál itt tovább megy, és Korintusban érkezik. Korintusi gyülekezet az sok mindenről híres, de a tisztaságról és a, és a, és a, és a helyes istenimádatról nem nagyon. Korintusi gyülekezet Korintusban lett egy gyülekezet. Ez egy nagyon érdekes város. Mert képzeljétek el, hogy Korintus az antik világnak, ennek a világnak egy olyan városa volt, ami arról volt híres, hogy hihetetlen bűnös. Az orgiáiról. És képzeljétek el, hogy a, hogy a görög drámákban, talán már hallottatok is róla, a görög drámákban, hogyha, hogyha be akartak mutatni egy nagyon lezüllött, Kvickót, aki csak a testének él és a vágyainak, akkor azt mindig Korintusinak nevezték a görög drámában. el, ilyen híre volt ennek a, ennek a városnak, Korintusnak. Görögországban fekszik, és egy olyan, olyan helyen fekszik, kb. 5-6 km um, egy földnyelven fekszik, és olyan, olyan keskeny ez az egész, hogy a hajósok keletről nyugatra ha mentek, vagy fordítva, akkor nem, nem is kerülték meg ezt a félszigetet, hanem áthúzták a szigeten a hajóikat. Tehát miért érdekes? Azért mert nem csak, egy, nem csak azt tudod róla, hogy lezüllött város, hanem egy nagy, nagy központi matróz lelőhely, ahol az emberek megálltak, és orgiák voltak. Tehát próbáld elképzelni, hogy, hogy ezek a matrózok nem a legműveltebb fickók voltak. Érted? Hogy, hogy megálltak, és valószínűleg tele volt, tele volt kocsmákkal. És még egy dolog, dolgot lehet tudni, hogy Korintusban találtak romokat, és a tudósok rájöttek, hogy egy hatalmas afrodité templom állt Korintusban. És Afrodité istennőnek az imádata, az arról szólt, hogy minden este több száz prostituált ment le a városban. És, és azt mondták az embereknek, hogy imád Afroditét, úgy imád Afroditét, hogy, hogy itt vagyok én, és fizetsz nekem pénzt. És így imádod ezt az istennőt. És maga a templomban is úgy imádták ezt az istennőt, hogy orgiák voltak akkor most kezded elképzelni, hogy milyen volt ez a város, hogy milyen lehetett ez a város. De, de tudod, nem kell annyira, annyira kétségbe esni, vagy nem kell annyira túlreagálni ezt az egészet, mert ha Korintust nézed, és a mai napokat nézed, szinte, szinte ugyanazok a dolgok történnek, talán még rosszabbak. Most nem afrodítének hívják, hanem pornónak hívják. És most nem templomba csinálják, hanem akárhol, ahol éppen kedvünk van. Értitek? Most nem alkoholnak hívják, hanem drognak hívják. De lehet alkoholnak is. Érted, hogy ugyanezt történik a mai napokban, hogy körülnézel a világban. Az emberek errefelé mennek. És és látod, hogy Pál, tehát akkor megy, megy ebbe a városba, még visszatérek, csak hogy lássuk, hogy milyen ez a hely, ahol Pál megy, és ott találkozik két, két emberrel, még itt kitérnek egy fontos, dologba, fontos dologra. Aquilla, és ott van Priscilla, egy házas pár, akik Claudius miatt jönnek föl, mert Claudius császár egy hatalmas üldözést támasztott, és el kellett jönniük Rómából az zsidóknak. És körülbelül 49, időszámítású után 49, vagy utána járhatunk valahogy, amikor ez tényleg megtörtént, és utána nézhetsz. Tehát a Biblia, az nagyon jó, hogy nem. A Bibliában a dolgokra, és, és helyekre, és időkre megnézheted máshol is. Isten igaz. És, és feljöttek, ugye, onnan, onnan menekültek, és pár ővelük találkozik. Olvasom a 3.-8. versig. És mivel hogy azon fél műves vala, náluk marad, -e, és dolgozik van. Mesterségükre nézve, ugyanis sátorcsinálók csinálók vagy sátorkészítők voltak. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógákban, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. páról van egyébként szó. Mikor pedig megérkeztek Macedóniából sílás és Timóteus, akikről úgy beszéltünk, hogy jönnek, jönnek utánuk. Szoronga -e a lélekpárt, és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegülének és káromlásokat szólnak, ruháit megrázva, mondanékig, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És általméne onné, által onnét méne egy Justus nevű istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Kriszpusz pedig a zsinagógának feje hűn az Úrban, egész háza házanépével egyben, a korintus beliek közül is sokan halván hisznek van és megkeresztelkedének van. Mielőtt visszatérnék erre, hogy, hogy, hogy ez a bűnös város, és hogy hogyan, hogyan gondol Isten erre a bűnös városra, Párról tudva, tudva levő az, hogy ő egy zsidó, zsidó rabbi volt, nem tudom, hogy tudjátok-e, de ő egy zsidó, zsidó rabbi volt, valószínűleg a nagy is a tagja volt. És, de volt egy mestersége. Mert abban az időben nem csak a rabbi, rabbinak képezték a gyerekeiket a, a szülők, ha szerették volna, hogy elismertek legyenek, hanem, hanem minden rabbinak volt egy másodállása is, vagy egy második állása is amire támaszkodhatott. És látjuk itt Pálról azt, hogy ő sátorkészítő. Van egy ilyen, van egy ilyen munka, szakmunkás, volt Pál. Érted? MTH. Akkor MTH-ba járt, és ő sátorkészítő volt. Ez nekem nagyon tetszik. Sátorkészítő és rabbi. Ha. És látod, hogy amikor nem volt, nem volt támogatás, amikor nehéz volt az idő, akkor azt látod róla, Pál hajlandó menni, csak két kezével dolgozni, miközben, miközben engedemeskedett annak, amire Isten hívta, helyezte, hogy szívére helyezte, hogy szolgáljon a zsidók felé, szolgáljon a pogányok felé. Ő ment. a szombaton, amikor szünet van, akkor ment és, és szolgált, és vetekedett a zsidókkal, és hétközben pedig dolgozott, azt látod, amikor nem volt, olyan, nem volt támogatása. Azért, hogy ellássa, önmagát és a, és a vele, vele levőket. És tudod, ez egy szerintem egy nagyon jó bizonság. Az emberek előtt, pásztorok előtt, annak ellenére, hogy én meg vagyok győződve, hogy Pálnak egy teljes szolgálata volt, és Isten arra hívta, hogy a missionárius legyen. De jó bizonság előttünk az, hogy, hogy amikor kellett, akkor, akkor dolgozott. Ez bizonság kell, hogy legyen minden, minden pásztor, előtt. sokszor vádolják a misszionáriusokat a világban, és so sokszor sajnos jóklal, hogy um, akik teljes időben csinálják ezt, um, mert ránézésre azt gondolják, hogy ez olyan könnyű. Hogy ez nem csinál semmit, csak állandóan utazgat, meg itt Bibliaórát tart, meg ott biblioórát tart, meg, értitek? Én, én sokan bele, sokszor beleszaladtam bele ebben, hogy milyen, milyen könnyű neked, mert te csak misszionárius vagy. Szóval őszintén megmondom neked, cseréljünk egy hétre. És ráadásul most már nem is vagyok teljes-teljes időben, mert már csinálok más dolgokat is. Mellette kell, nekem is el kellett kezdenem dolgozni, mást is, azért, hogy csinálhassam a szolgálatomat tovább. Szóval hogy nem, ne nézz így az emberekre, ne nézz így a misszionáriusokra, akik teljes időben vannak. Ők mennek előre a csatában. És tudod, a, tudod, hogy a kapitányokt vágják orba először. Ez úgy is történik, akből lelki harcban ők mennek előre. Tudod, hogy néha joggal sajnos joggal vádolják őket, mert sok ember hűt, nem hűséges szolgáltával. És sajnálom ezeket a sokat akik csak belülnek abba, hogy ők misszionáriusok és pénzelben vannak de látjuk itt a jó példát, mert Pál, Pálban is dolgozott. Ne gondolj, ne gondolj úgy a misszionáriusokra, akár rám, akár majd, hogy jön mások, hogy, vagy ebből a gyülekezetben mondjuk, már mi egyre inkább formálódunk át. Tehát én úgy látom, de ne gondolj úgy rájuk, hogy hát ő a teljes állású, ő majd imádkozik, vagy ő majd elnél is szolgál. Ő a teljes állású volt hát akkor csinálja, csinálja ő. Tudod, és akkor úgy néz ki, hogy mindent a pásztor csinál. És ez szerintem nem helyes. Nem helyes ülni és ítélgetni. Gyerek, csinálnád jobban is. Azért nincsenek sokan, mert nem mész evangélizálni. Tudod, ez nagyon. Az emberek néha úgy gondolnak a kereszténységre, mint egy foci meccs, amiben egy játékos van, és ők nézik. És néha bekáromkodnak, hogy szemültet a bíró Érted? Néha így ülnek hívők, és ezt csinálják lelkipásztorokkal. De szeretném, hogy tudnátok, hogy ez nem igaz. Oda kell állnotok imában a lelkipásztoratokért, mert ő is önmegy előre, és egy másik szóval. Tud, vannak emberek, akik úgy gondolkoznak, majd, ha én is támogatva leszek, majd akkor szolgálok. Nem. Ha te nem szolgálsz anélkül, hogy támogatva vagy, úgy se fogsz szolgálni, hogyha támogatva leszel. Tudod, hogy, hogy igenis indulj el. És tudod, mit? Én szoktam bátorítani embereket. Ha te úgy érzed, hogy arra vagy hívva, hogy teljes időben lelkész legyél, akkor semmi baj nincs. Imádkozz érte, és Isten meg fogja adni. Velem is ezt csinál. Úgy éreztem, hogy Isten hív erre, és kerestem az urat. De én szolgáltam már előtte is. Én megcsináltam ugyanezt akkor is, amikor, amikor még dolgoztam a Suzuki-ban. Két gyülekezetbe szolgáltam, akkor én nem mint lelkibásztatot, tanítottam, dicsőítést vezettem, és a suzuki ban dolgoztam, három összakban. Tehát éreztem a hívást. Uram, tudom, hogy teljes időben akarod, hogy tegyem. Érzem, és munkát ki. És Kimunkálta, és Isten adott időt, hogy csináljam egyszerre az egészet, hogy megtanuljam, hogy hiteles legyek. Tudjátok, hogy ne állj így ehhez a dolgot. Látod Pál? Pál, én hiszem, hogy egy teljes időben volt misszionárius. És ha ott lettem volna, én a pénzemet küldtem volna Pálnak, a csekkenek. Mert, mert láttam az életében a gyümölcsöt, megy előre, úgy gyülekezetek, és tudod, erre néz úgy, hogy ennek az embernek kell, hogy ne dolgozzon. Ez az ember menjen előre, mert megvan az ajándéka rá. Tudod? Különbséget kell tenni. Tudnunk kell, mi, mi az elhívásunk. Látod, hogy lásd pályt, dolgozott, és szolgáld. És elsősorban azt hiszem, hogy ez a, ez a lépés a miénk. Ne mondd azt, hogy addig nem szolgálok, amíg dolgozom. Mert ezt a kettő tökéletesen lehet együtt csinálni. Sőt, a magyar dolgozó embernek, én hiszem, hogy sokkal nagyobb egy olyan bizonság, egy olyan pásztor, aki dolgozik és pásztor. Mert megérti, milyen túlórázni, megérti, milyen szombaton bemenni, megérti, milyen, amikor éjjel mert kevés a darabszám, mondjuk, értitek? Mind ismerem ezeket, és tudom. És azt tudom mondani, hogy de tarts ki! És Isten hűséges. És Isten gondoskodó. Mert én is végig mentem rajta, És milyen jó bált ebben a szerepben látni. Pál is ilyen volt. Amikor kellett, ő melózott. De amikor, de azt látod, hogy, hogy amikor megérkeznek a Timóteusék, akkor és valószínű Filippiből jöttek ők. Filippiből, és a Filippi levélben látjuk, hogy hogy Pál, Pált támogatta a Filippi gyülekezet, Pál egy nagyon fiatal gyülekezet volt, megtanulták, hogy, hogy a jó helyre adják a pénzüket, támogatták, ő akkor teljesen a szolgálatnak szállta magát. Addig, addig, addig csak sátort készített, és csak a fölös időben hirdette az evangéliumot. Hát a Filippi gyülekezetet gyűjtöttek, és szeretnék elős egy picit, beszélni nektek, hogy, hogy ez egy fontos megtanulni. Egy pásztorom nekem azt tanította, és ez megmaradt nekem, hogy ez a mennyi ritmusa. Amikor Isten ad, és én visszaadok. Amikor Isten ad, és én visszaadok. És tudod, hogyan, hogyan tudsz visszaadni? Tehát ez egyik módja, és azért beszélek most erről, mert éppen itt ez van, hogy a filippi gyülekezet adakozott, és Pál tudta teljes időben tovább folytatni. Én a filippi gyűlőbe biztos adtam volna Pálnak, küldjétek, mert ez, ez egy jó meghatvetés. De csak akarom, hogy erről gondolkozzatok. A sok gyülekezetben kihasználják az embereket a világon, és elszedik a pénzüket. És, és ők BMW-vel járnak, meg ármáni öltönyökben, közben gyülekezett, meg nem. És tudjátok, azt mondják, hogy adakozz minél többet, és majd az Isten majd megáldja sokszorosan. Ez, ez undorító. És szoktam mondani, és hadd mondja most is, hogy legszebb a az nem, aki Krisztus mennyasszonyát így kihasználja. De tudod, mit van a másik oldal, aki ezek miatt, a példák miatt nem is beszél erről. Pénzről, Pénzről gyülekeztek. Jaj, jaj. ez nem igaz. Szerintem képzeljétek el, a zsidókhoz írt levél, és a jegyzethez írt fölé cím, ne lapozjuk ki. Zsidókhoz írt levél 13. részének a 16. verse azt mondja, hogy az adakozásról ne feledkezzetek meg, mert abban gyönyörködik az Isten. És én itt megálltam ezen a ponton, és mondom, az adakozás. Az, hogy én belerakom, odaadom, amennyit én elhatározok, az egy, egy imádat, egy Isten imádat. És a szentérek és igen, az az. Az egyik, egyik módja az Isten imádatnak, és képzeljétek el, hogy az Ószövetségi Szentek adakoztak Istennek mindig. Jézus beszél róla az adakozásról, hogy tegyük. Látunkról a tanítást. Az egy lelki dolog, amikor én adakozok. Hogy, hogy adok, adok Istennek vissza abból, amit nekem adott. Mert ha ő nem ad, mert csak képzeld el, mindened, amit van, az Istentől van. Azt nem te, azt nem te dolgoztad ki magadnak. Ugye a magyar ember szokta mondani, hogy találkoztatok már, Ösztén, én, én jutottam el idáig. Tudod? És ilyenkor Isten jön, és ne legyél büszke. Ha én nem engedem, te nem jutsz el idáig. Se. Mindened, amit van, bármennyivel is megalázol a kijelentést, Isten adta, és amikor akar, ő el is verti. Te nem akarod. Ugye, ő kegyelmes Isten. De szeretné, hogy a hívőn megtanuljon visszaadni? És tudod, ez egy módja, ahogy a Bibliában látjuk, milyen csodás dolog ez, hogy Filippi gyülekezet, nagyon fiatal gyülekezetről beszélünk. Tehát itt még talán egy, egy éves sincs ez a gyülekezet Filippiben. Nemrég alapították. És ők megértették, hogy Pál micsoda munkát végez. És erre adakoznunk kell, mert akkor ő még jobban tudja hirdetni az evangéliumot. Megértették, hogy a lelki sokkal fontosabb, mint a testi, hogy embereket nyerünk meg Krisztusnak. És hadd mondjam ezt el nektek, amikor te adsz itt ebből a gyülekezetben, te jól fekteted be a pénzedet. Nem BNB-vel jöttem észrevettem. Hanem próbáljuk fordítani, hogy legyen terem, hogy összegyűlhessünk, hogy hozhassunk ide embereket, hogy legyen egy nyugodt hely, ahol ige hirdetés van. Ugye, hogy nekem kelljen kint ülni a parkba, ahol a kutyák átugrálnak rajtad. Én voltam már olyan helyzetben. Értitek? Ez mind jó befektetés azért, hogy elérjünk embereket. És tudod, még egy fontos dolga van annak, hogy te adsz. Levágod a fejét a bálványnak, amit úgy hívnak, hogy pénz. Mert amikor én azt mondom, hogy Istenem, én odaadom, és rád bízom magam, akkor, akkor levágtam a fejét. És el kell mondjam, hogy nem a, a gazdagokat. A gazdagokat nem érdekli úgy már a pénz, mert nekik már jön. Tehát én szerintem leginkább a, a szegényeknek a bálványa a pénz a keresztények között. Hogy, jó, ha én ezt odaadom az Istennek, akkor nekem, nekem mi maradt? Ezt szoktam hallani, hogy akkor nem tudom ezt csinálni, nem tudom azt csinálni. Milyen érdekes, hogy Isten ebbe az egy dologba bátorít minket, hogy próbáljuk meg őt. Azt mondja, gyerünk, hadd mutassam meg, hogy én gondoskodom. Adj! És én megnyitom az csatornáját. És el elismerem, hogy félelmetes dolog ezt csinálni. Én minden hónap elején így adom oda, hogy atyám két gyerek, autó részlet, kocsi részlet, izé, mi az, lakás részlet, kajálni kell. Érted? És, és Isten megáll. Azt tudom nektek mondani, hogy ez, ez hitbén kap. De nem Igen. úgy áld meg, hogy teli vagyok aranyal. Mert képzeljétek el, hogy ebből ruházatból, ami rajtam van, ezt az egyet vettem, többit így kaptam. Jó alsó hadjámat is vettem. De még a zoknim, ami rajtam van, az is abban Érted, de Isten gondoskodik róla. Csodás módon. Van, van amikor kell. Érted? És ebben meg vagyok elégedni. És tényleg, és többet ad, mint amikéne, nem? Nem? Isten ilyen. És tudod, bátorítanak, hogy, hogy tanuljátok meg a menny ritmusát. Tanuljátok meg adni. Mert ez egy lelki, lelki dolog. És látod, Pál megy tovább, és, és tudja hirdetni az evangéliumnak. És itt hadd, hadd mondjak valamit, hogy Pálról Pál olvasuk itt, hogy úgy érezte, hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy így szorongatta a lélek, hogy menjen is vassza meg az evangéliumat. Téged nem, nem szorongat a lélek? Téged is szorongat. Tehát nem kell úgy nézni, hogy ha ja, engem nem szokott szorongatni. Mit jelent az, a szorongat a lélek? hogy milyen szent ez a pál, hogy őt szorongatja, engem még nem De tudod, szorongatod, amikor azt mondod, hogy te nem megtérlek. Ott a lélek. Hogy, hogy, semmi van. Hogy, hogy érted? Amikor, amikor az van benned, amikor elmész a busz, buszon, hogy hogy fú, de jó lenne, hogyha megoszthatnánk, akkor szorongat a lélek. De tudod, egy dolgot tudj, tudj meg. Egy a megtérés, és ezt hogy szeret, enge ebbe szorongatottan el hogy elmondja. A megtérést azt nem te fogod hozni, mert azt nem tudod. Senkit nem tudunk beérvelni Isten országába, erre már rájöttem. Nem tudsz olyat mondani, amire az ember azt mondja, ah, oh, tényleg igazad van, azt a mindenit a dinoszaurusznak a lábnyomába emberlábnyomot találtak. Hát akkor Isten, akkor Jézus a megváltó. Én nem meg nem találkoztam. Érted? Meg, néha megteszek mindent. De tudod mit, az biztos, hogy fontos, hogy megosszuk az emogényt. Hogy elmondjuk, hogy van egy út Istentől, Jézus az egyetlen út. És aztán van egy feladatot. Imádkozz, érted? Mert innentől a lélek jön. Tudod, hogy a lélek viszi előket oda, hogy, hogy megtérjenek. És Pál ezt a felelősséget érezte. Ő nem volt nagyobb, jobb, szebb tőlük. Ő csak egy keresztény. És itt leírja nekünk Lukács, hogy itt szorongatta lélek, hogy menjen. És megosztja az evangéliumot. És hiszem, és tudom, hogy sokszor azért nem növekszünk, mint gyülekezet, Mert nem azt mert az érted, hogy nem, nem veszed a bátorságot, hogy elmondi Jézus a Krisztus. Pedig csak ennyit várnak. Mert a sátán a és azt mondja... Mi van, ha okosabb nálad? Akkor hogy fogod megmagyarázni, hogy Jézus a Krisztus? De nem kell megmagyarázni. Az nem a te dolgod. Csak mondd, hogy Isten szereti. És hogy van út. Van út az örök élete. Ez az, amit meg kell tanulni. És látunk itt egy megtérő zsinagógafölt, ami nekem nagyon tetszik, hogy, hogy, ő, hogy ő megtér. Ő az egyik, akit Pál bemerített, ha a korintusi levelet olvasod, és a másik az Gálius volt, akik vendégül látta, vendégül látta őket. És tudjátok, képzeljétek el, hogy, hogy Pál a rómaiakhoz írt levelet innen írja a korintusból, amikor itt van. Milyen érdekes, hogy a római levél az teli van kegyelemmel nagyon sokat mond nekünk arra, hogy Isten kegyelmes. Hogy hitből van az ügynösségünk, nem a cselekedetekből. És el ott képzelni, hogy Pál ott ül ebben a mocsokvárosban, hogy teli van bűnnel, teli van mindennel, prostituáltak mindenhol, és Pál, Pált ez odavitte vitte, hogy, hogy Isten kegyelmes, hogy Isten írdalmas Isten ezekkel az emberekkel. Olvasjuk 9-től 11-dik versi Monda pedig az Úr látás által éjszaka pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgas mert én veled vagyok, és senki sem támad rád, hogy néked ártson. Mert nékem sok népen van ebben a városban. És ott lakozik egy esztendeig, és hat hónapig tanítva közöttük az Isten igényét. Itt látunk még egy dolgot. Látunk egy lelki dolgot már az a... a az adakozást. De Tehát van még egy, még egy lelki dolog. Látod, hogy Pál, Pál mellé odaáll az Úr éjszaka. És szól hozzá. És nem, hidd el, hogy nem úgy volt ez, hogy Pál éppen a fröccsöt öntötte a kocsmába, és Isten odaállt melléje, vagy és érted, hogy Pál nem éppen egy orgiára indult, és, és, és odaállt mellé, mellé az Úr, hogy te egyébként nekem így sok, sok emberem van, ne hanem ha nem szól. Én hiszem, hogy Pál, Pál ott este keresi az Urat. Itt vagyok ebben a városban. Nézd, látod, Uram, hogy mi van. Isten, Isten szereti ezt a várost. Isten lenézett erre a városra, és oda küldi Pált, hogy menjen oda. És szükségük van ezeknek az embereknek Istenre. Látod, lehet, hogyha te lettél volna Isten, vagy én, akkor azt mondjuk, hogy jó korintus az. Nem. Menjünk inkább majorká. Érted? Vagy, vagy mit tudom, Tajföldre. Érted? De Isten lenéz erre a városra, és azt mondja, ide kell pál, ide küldöm pált, én szeretem ezt a város, sok emberem van itt. Mennyi ember ebben a világban azt mondaná, hogy fúj, mocskos, nem megyünk oda. Mennyi keresztény mondaná azt, hogy nem megyünk közéjük. De Isten szívét látod. Isten azt mondja, ide, ide küldöm pált, ebben a városban mert ezeknek az embereknek nagyon-nagyon szükségük van az én kegyelmemre, hogy, hogy megbocsájtást nyerjenek, hogy kijöjjenek ebből, a, ebből az életből. De hát oda ment Isten mellé, és azt mondja, ne félj. Hogyha Isten valakinek azt mondja, ne félj, akkor azt okkal mondja. Tehát csak úgy nem mondja valakinek, hogy ne félj, ha nem fél. Tehát itt látunk valamit az igével, valószínűleg Pál fért. És látni fogjuk, hogy zúgolódás indul el itt is, menekülnie kell innen, onnan, akkor el tudod képzelni, hogy ezen a helyen van Pál, aki szentül akarja élni az életét, és fért ettől az egésztől. Amilyen helyen van Pál, ugye itt már ez itt Európa, ez már nem az ő kultúrája, teljesen más, és Ne hogy Pál mindig a Oroszlán volt, érted? Ott van, látjuk jól, hogy fél, fél, hogy fél, hogy mi lesz, de ő, Istenhez viszi a félelmét. És imádkozik, és keresi az Urat, és Isten odáll, és megerősíti. Azt mondja, ne, ne félj, én itt vagyok. És hiszem, hogy kellett bálnak ez a szó, hogy ne félj Istentől. Nem csak valakitől, aki így odamegy, és ne félj tőle, amikor megveregetik a válladat, tudod marhasokat ér az néha. Nem? Ne félj, jó, van, gyere vissza, holnap ember. Nem? Nem így vagy velem? De ha Isten áll melléd egy este, amikor keresed és azt mondja, ne félj. Párról azt olvasod, és ott marad egy évig, és még hat fognak Érted, hogy Isten szava nagyon fontos. Um, Istennek, Istennek fontosak azok az emberek, akikről mi már lemondunk már régen. Vannak emberek, akikről mi lemondunk egy idő után, mert nagyon kemény a szívük, nem? Ugye a Athénról, ahonnan Pál jött, és lehet, hogy volt benne egy kis keserűség, vagy nem tudom, hogy így... Ah, sajnáltam! Én sajnálom, amikor nem térnek meg, amikor kemény a szívük, nem? És nem mondom, hogy Pál lemondott, róla, szerintem nem. Szerintem vannak emberek, akikről már lehet, hogy lemondtál, hogy ő belőle már nem lesz semmi. De a mégis mégis gyülekezet. És látod, Isten, Isten ezekre az emberekre is figyel, a, az utolsó senkire, a koszos, érted? A, aki ott van, ő, ő azokért jött, azokért is. Jó, persze normális emberekért is. Szokták nekem mondani, hogy mi mindig ezekről beszélsz. és Mi van a normálisakkal? akik nem isznak, nem csinálnak semmit, csak úgy élnek. Tudj, őnek is szükség van Jézusra. <gül> és mondta, persze, persze, persze, csak van egy ilyen hozzáállás sokszor bennünk, hogy nah, ez már ilyen, meg ez már mint a falnak beszélnék, és, és föladod olyan könnyen. De Isten, látod, Isten lenézett erre a városra, és hiszem, hogy lenéz Székesfehérváros, és azt mondta, ide kell még egy kell egy, egy olyan hely, ahova az emberek jöhetnek gyógyulni, és Isten kegyen Kell ez a hely. és tudod, kell, kell a feri, az ági, meg mondhatnám bárkit, itt közületek, kellenek, hogy, hogy elvigyem a, a szeretetemet. Mert ők mert akarnak szolgálni mások felé. Nem csak, a, nem csak a, az egészséges orvosok is úgy védek fel. Isten. Isten így nézett korintusra azért vagyunk mi is itt, ebben a városban, ebben a nagyon bűntölteli városban. Mert Isten lelézett Székesfehérvára. Mert szükségük van az embereknek, Jézus Krisztusra, mert ő az egyetlen remény. Tudod, mondhatsz nekem hát, meg akár kicsodát, meg kántálhatsz órákig, és lehet, hogy jobban leszel mert csöndbe voltál is és békén hagytak egy darabig, de azt ne, ahhoz nem kell kántálni. Én is néha jobban vagyok, amikor a fiam és a lányom a mamánál van, és még egy csönd van, de én akkor nem szoktam kántálni én inkább csöndbe vagyok. <gül> Jó a csönd. Tudod mit? Jézus ezt mondta, hogy én vagyok az egyetlen út. Nincs más. Ő. Senki nem mehet az atyához, csak én Mindenni, ah, Istenhez sok út van, és hallottam meg egy tök jó választ. Sok út van, de nem az a kérdés, hogy oda hány út van, hanem hogy onnan hova mész. Mert mindannyian meg fogunk állni Isten előtt, bármilyen úton mész hozzá. Nem? A buddhista meg fog állni, Gandhi meg fog állni, a, a, a világon az egyik legjobb ember volt Gandhi. de ha ő nem hívta a szívébe Jézust, ő ugyanúgy a pokolba fog menni minden jóságával. Mert Jézus az egyetlen út, és Isten igazságos. Tudod, hogy adott egy egyszerű utat, Isten, hogy csak higgy Jézusban, és üdvözősz. És az emberek, jaj, nekem nem tetszik ez a kereszténység, olyan özzők. Nem. Nem özzük. Egyetlen élőjük az Isten hirdeték keresztenség. És tudod, az érdekes, hogy minden más vallás mindig azt mondja, hogy hogy jó, mi szeretjük Jézus, szeretjük el, szeretjük azt, és ti keresztények olyan önzők vagytok, és hogyhogy hogy csak Jézus, tudod? Milyen érdekes ez, nem? De Jézus az egyetlen, aki magáról azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen. És igazán a megváltozott életek bizonyítják, hogy Jézus az egyetlen út. És hálás vagyok, hogy ez az egy út van Istenhez. És remélem, hogy te megtalálod. Tehát bátorítja, Párt Isten, menj, szólj, sok emberem van. Nekem is bátorítás ma. Menj és szólj, és ne mert sok emberen van fehér még. Azért, azért vagyunk itt. Isten, Isten küld minket. Itt nagyon fontos dolog szerintem egy keresztény életében, hogy legyen egy hely, ahol ő Istenben találkozik, és ahol szót hall Isten től. Nem a német Janitól, nem a Feritől, Isten től. Mert a német Janni azt sokszor mond sok mindent. De az nem biztos, hogy téged bátorítani fog, nem? Ide jössz egy nehéz nap után és azt mondod, hogy hát oh, ez idegen most nem bátorít. Nem is kell, hogy én bátorítsalak. Érzemettétek, hogy nem vagyok Jézus? De ez tök jó. Nem vagyok Jézus. Jézus kell, hogy bátorítson téged. Én azért vagyok, magyarázzam az igét és remélem, hogy én lélek szerint eszem de kell, hogy legyen otthon időd Istennel, mert lesznek alkalmak, amikor nagyon nehéz lesz, amikor félni fogsz. És tudod, Pál is ebben a helyzetben, és hiszem azt, hogy kellett neki Istentől egy szó. Lehet, hogy mondták ott az emberek, Timóteus, Pál, tartsák ki, tök jó ez a munka, menjünk, tudod, de, de Pál, Pál csak félt. Vagy Lukács, gyerünk, gyerünk Pál, én látom Isten kezét. Pál fél. De amikor Isten oda megy, és azt mondja, ne félj, másfél évig még ott már. Annak ellenére, amit csinálnak vele, meg amit terveznek vele. Hát, hogy kell Istentől szó a számunkra. És ez a második lelki dolog, amit látunk, az imádkozás. Ugye, nézték az adakozást, az imádkozást? hogy csak mutassak még egyet is ezt. Elolvasom, és itt fogjuk befejezni. 18. versi, olvasjuk. Itt lesz egy ilyen kis botrány, kicsit vicces ez a történet, de az 18. versről szeretnék egy picit beszélni. Tehát 12-től 18 Mikor pedig Gallió volt a tisztartója, rá a zsidók, egy akarattal a pára, és Vivékőt tör, törvényszékeli mondva. Ez a törvény ellen való, Isten tiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akará nyitni a száját, mondja Gallió a zsidóknak. Ha val valóban valami bosszú vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnál benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, lássátok. Mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És előzi őket a törvényszék elől. A görögök pedig minnyája a a zsinagógának a fejét megragadván verik vala a törvészék előtt, de Gallió velük semmit sem gondolt. Ez a történet, itt meg egy picit, egy apró érdekességet mondok el. Nézd ezt a történetet, hogy milyenek az emberek, nem? Viszik, valószínűleg szosztenész volt a főkolompos, vigyük át. Galio azt mondja, hogy hát én tojok rátok, és akkor nem pált verik, hanem elkezdik verni a főkompostot. Az emberek milyenek, nem? Tényleg ilyenek. De tudod, mi az érdekes? Figyelj ide, figyelj ide, pál első korintus első verse, első részt első versben azt mondja, és velem van Timoteus, hogy szosztemész az atya. Az, aki pálnak itt az ellensége, az ott már, ott mond vele, Atyafi-nak hívja Mondod valakire, hogy lehetetlen, hogy megtérjen? Mondod valakire, hogy Istennek lehetetlen? Nincs lehetetlen. Menjetek és vigyétek az elongéliukat. Sosztenész már ott van és megtért. Ez, akit itt nagyon csaptak majd. Tehát, hogy, hogy megtér, mert Istennek nincs lehetetlen. Ez csodálatos. Ez csodálatos dolog. És a 18. vers. Pál pedig miután még több napig ott maradom, az atyafiaktól elbúcsúzván Szíriába hajózik, és vele együtt Priscila és Akvilla, minek utána fejét megnyírta Kenkreában, mert fogadása volt. És itt, itt fejezzük benne, csak mutassak egy dolgot. Mert egy apró bepillantást nyerünk abban, hogy Pál csinál valami érdekességet itt. Megnyírta az ő fejét. És kívülről csak annyi látszott, hogy Pál kopasz lett. De azt mondja, hogy fogadása volt. És tudni lehet írásokból, meg a törvényből, hogy ez a, ez a fogadalom, ez arról szólt, hogy a férfiak ezt nazír fogadalomnak nevezték, Megnyírták a fejüket, amikor elkezdték. Általában 30 napig tartott, addig növesztették a hajukat, nem borotválkoztak, nem csináltak semmit. Utána levágták a szakájukat, mindenüket 30 nap után, és elégették az úr előtt, mint egy áldozatot. Általában azért, azért csinálták, valaki, valaki olyan volt, mint a bőrt közelebb akart kerülni Istenhez, ez egy fogadalom volt Istenről. Milyen érdekes, hogy ezt Isten megáldotta, Hogy csináltam egy külső dolgot, nem? Mennyire azt mondod, hogy ez egyáltalán nem lelki, nem? De valahogy Istennek adok egy áldozatot, egy ilyen áldozatot, és Isten megáldja ezt az áldozatot. Nem tudom, hogy hogy működik, de azt tudom, hogy Isten adta ezt a fogadalmat, Gyakorolták a zsidók, pál is megteszi, és hiszem, hogy Isten szólt. Pedig csak, ha megnézed, szőrt növezte, és elégette az úr előtt. Ez volt az áldozat. És sok ilyen áldozatot találsz még a Mózes harmadik könyvében, amelyre csak így rácsodálkozom, hogy Isten vajon miért kérte? De a kérdő, az a baj velünk, hogy mi mindig azt mondjuk, hogy miért? Meg mi mindig meg akarjuk érteni. Hogy ezt most miért így, ahelyett, hogy csinálnánk. És csak hadd mutassak nektek még egy dolgot. Nem volt már gyakorlati gyülekezetekben, ezért nem is tanítjuk, hogy csináljátok. De szerintem vannak zsidók, akik még teszik. Nem mondjuk, hogy csináljátok, hogy növesztétek a szőröteket, aztán égessük el meg mindent. De tudod, ha Isten arra indít, tedd meg. De tudod mit? Vannak gyakorlatok, ami, ami ugyanígy néz ki, és, és láttuk az Ószövetségben, Látjuk róla Jézus tanítani, és gyakorolták. És ami ugyanilyen, és amire szeretném bátorítani is benneteket, az a bőtölés. Mert most olvasok, egy nagyon érdekes könyvet, és nagyon elkapta a szívem neki, ezen gondolkoztam. Három dolog, amit ott látunk ma. Adakozás, imádkozás, és hadd vigyem a figyelmeteket arra, hogy bőtölés. És milyen érdekes, hogy Jézus a hegyi beszédben három dologra tanít. Amikor adakozol, ugye ne tudja az egyik kezét. Amikor imádkozol, menj be a többelcsőszorom. És a harmadik, sem amikor az. És kérdésem az, szerintem elég jól adakozom. Én megmenek elégedül magammal, lehet, <gül> hogy adakozom. Ez nekem ember. Imádkozom, imádkozom. De majd ez nem bőjtől. És lehet, hogy épp azért, mert mindig meg akarjuk érteni, hogy ez mire jó. Vagy a másik dolog, hogy azt mondjuk, hogy nem, mert a bőjthöz szükségem van egy csendes napra, és végig kell imádkoznom, és végig kell olvasnom. Nem igaz. Én úgy veszem észre, hogy a bőjt igenis egy áldozat, és hiszem, hogy Pál ebben a 30 napban jobban odafigyelt, hogy imádkozzon, és keress az ura. De ő ment tovább, utazott, hirdette az evangéliumot közben. Csinálta a dolgát. És adta ezt az áldozatot Istennek. És én ki akarok benneteket abból rángatni, hogy bőtölni nem csak akkor lehet, amikor van egy csendes napom, és amikor minden csöndes, mert akkor soha nem fogsz bőtölni. És én elhatároztam, annyira fölbuzdította a szívemet, ez a, ez a pásztor beszél erről a dolgon, hogy hogyha, hogyha ez a dolog, ami hiányzik belőlem, és ez Istennek kedves, én nem akarom megkérdezni, hogy miért kedves, és hogy hogyan fog működni, én szeretnék bőtelni, az Úr előtt ezt az áldozatot adni, hogy megöldöklöm a testet, hogy keressem az Urat. Nem tudom, hogy mi lesz belőle, és nem gondolom, hogy ez egy ilyen varázs dolog, dolog hogy oh, eddig nem böjtöltem, most már, ha csinálom, akkor már minden jó lesz. Nem, nem erről beszélek. Én arról beszélek, ha van egy gyakorlat, amit láttam Isten szentjeiben az ószövetségnek. Látom, hogy Jézus tanít róla. És látom, hogy tették, mert tudjuk, hogy Péter, Pál, hogy bőjtöltek ezek az emberek, hogy bizonyos időket oda szántak, akkor Azért, hogy Isten szóljon. Azért, hogy Isten munkálkodjon. Nem tudom, hogy, hogy működik ez. Valahogy úgy vagyok vele, mint a dicsőítéssel. Hiszem, hogy amikor imádjuk Isten, valami történik. nem tudom, hogy hogy és mi meg mikor. De tudom, mert látom a Bibliában, hogy történtek dolgok, amikor emberek imádták Isten dalban. És hiszem, hogy így van ez is. És Pál lehet, hogy egy külső cselekedetet csinál. de Istennek hozott egy áldozat. És én szeretnélek bátöríteni benneteket ebben a mai napon, és így Ha Isten indít, hogy bőjtölj. Bőjtölj. És a kérdésed van, hogy hogyan, és mit, és légy gyere utána. Most ebből lehetne egy külön bibliólát tartani, hogy hogyan. De tudod mint? Csak gyere oda, És szeretném elmondani, csináld, hogy hogyan csinált, ha csinálni akarod. De tegyen Mert egy Isten szerint van és legyen imaidőd, amikor Isten től hallasz, hogy bátorítva legyél. És tudod mi? És legyél adakozó a szükségekre, a testvérek szükségére, a gyülekezetben. Tegyed, mert ezek mind kedves, dicsői, dicsőséges dolgok mi Isten előtt neki kedvesek. Értitek? És nem tudom, hogy mi lesz, de tudjátok, hogy Isten beszél nekünk, hogy mi jutalmunk valamennyi. Jézus abban a példázatban azt mondja, hogy bőséges jutalmat van Hát, én akarok ott nem csak úgy bucéren áldogálni kis levélbe, hogy hát én nem kaptam személyt, érted? Én szeretnék Jézustól elismerést, jutalmat, hogy azt mondják, hogy jól van hűszőben, hű voltál, gyere be az úret mert érted? Hogy, hogy vegyétek komolyan a lelki életetek, és igazán megjutalmaz minket Isten még, ezt hiszem, hogy ebben az életben. Csodálatos dolog ezeket látni, nem? Ezen a héten rakjátok bele az életetekbe. Rakk bele az életedben. Gondolkozz ezen, imádkozz és helyezd bele az életetekbe. Húsá legyen benned. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm, hogy összejöhetünk a te nevedben, és köszönjük azt, hogy te egy üzenetet adta, adtál nekünk ma. Atyám, köszönöm neked, hogy szólsz, hogy ha te igéd az élő, és mi most szeretnék imádkozni Székesfehérvárért először, hogy atyám, így gyere, és segíts nekünk kitartóan imádkozni azért a városért, bőtölni, adni a munkádra, dicsőítni téged. És megosztanízz elvangény ebben a városban. Uram, kérlek, segíts beszélni, beszélni rólad, és én arra kérlek, hogy, hogy legyen minden megtapasztalása rólad, hogy, hogy legyen mit megosztani az emberekkel. Uram, nehéz üres kézből adni valamit. Atyám, kérlek, hogy adjál a mi kezünkbe, hogy adni tudjuk tovább, hogy oda tudjuk ednie az embereknek az evangéliumba. Add, hogy mi ismerjünk téged, hogy meg tudjunk ismertetni. Hogy mi találkozunk veled, hogy aztán hozzuk ezeket az embereket egy találkozóra. Jézus, hogy a szívünkben. Nagyon köszönök mindenkit, akit idehoztál ma. Kérlek, áld meg az életüket ezen a héten. Kérlek, ez a hit lépésük, hogy ma idejöttek, legyen megjutalmazva. Hogy ezzel kezdték a hetet. Hogy téged dicsőítenek, biblioorát hallgatnak és lelki közösség vannak. Uram, áld meg ezt a döntésüket! Jézus nevében. Amen. <tos>